I dan je iz svetog evanđelja po Mateju. Slava tebe, gospodin, slava tebe, gospodin. U vrijeme ono ču Isus da je Jovan predan i otide u Galileju. I ostavimši Nazaret, dođe i nastani se u Kopernaumu Primorskome, u krajevima Zavulonovi i Neftalimovi, da se ispuni što je rekao prorok Isaija govoreći, zemlja Zavulonova i zemlja naftalimova na putu k moru, S one strane Jordana, Galileja ne zna Božačka, narod koji sjedi, u tam i vide svjetlo sveliku, i onima koji sjede u oblasti sjenci smrti, svjetlo zasija. Od tada poče Isus propovjedati i govoriti, pokajte se, Je se približilo carstvo nebesko. Slava tebe. Čuli smo riječi svetoga proroka Isaje koje se evo ostvariše. Čuli smo proročanstvo koje se evo ostvarilo i ostvaruje i pred našim očima. Velika svjetlost, koju je prorok najavljivao, evo je svjetli i obasjava svakoga od nas. Međutim, kad govorimo o svjetlosti u kontekstu Proroštva i sajnog Ne smijemo nepažljivo proći I preći preko njegovih riječi Koje govore da je ta svjetlost zasijala I obasijala one koji žive u oblasti Obratimo pažnju U oblasti i sjenci smrti. I onda imamo sledeću situaciju. Oblast smrti, život u sjenci smrti. Dakle, u velikoj tami i muci. I onda... Svjetlost velika, život vječni, sila i ljubav Božija zasvija. Ovih dana, krećući se malo izvan sveštenog manastira, udarili smo glavom o neizbježne televizijske ekrane. I gledali smo kako se to naš narod zabavlja. I zanimljivo, odmah posluje jednog intervjua sa jednim od naših sveštenika, zanimljivo je to što taj intervju uopšte nije bio ni završen, nego onako brutalno, naglo prekinut i počeo je neki televizijski show. našeg naroda. Jedan od mnogih, kako kažu, mi ne pratimo baš sve, ali kažu da ima mnogo takvih programa u epizodama, u velikom broju epizoda. Mi smo samo jedan insert odgledali, tačnije najavu, gdje je jedan mladi voditelj, drugo mlad čovjek. Uz najavu light show, uz najavu otvaraju se vrata i on ulezi u publiku i počinje braće i sestre ne da se ponaša očigodno je da on tako živi kao đavo iman verujte vi možda niste gledali kako izgleda čovjek kad ga đavo pokreće ima mnogo onih koji đavo pokreće ali uglukavo vješto da to samo oko blagodatno može da primijeti đavo ima strašnu kamuflažu I mnoge je ispunio, a da to skoro nikon i ne vidi i ne primjećuje, po najmanji onaj koji je ispunjen. Ovaj naš brat, nazovimo ga tako, bio je prepun demonske energije. Ulazio je u publiku i bukvalno se ponašao kao đavo iman, samo što lance nije na sebi imao, nego lijepo obučan samo što ga nisu pratili sveštenici sa krstovima i osvećenom vodom nego kamerman samo što se to nije odvijalo u nekom od naših sveštenih manastira ni u Studenici ni u Žiči ni u Ostrogu ni u Oveliću ni u Ćelijama Valjevskim ni u Hilandaru ni u ranicici, ni u dečanima, ni u peškoj patrijarši. Gde mu je mesto? Jer je bogestan. Gde mu je mesto i repunđjavo? Je Nego u nekom prostoru, nekom studiju, okružen kamerama i to je napušteno da narod gveda da se razborieva. I da džavoli u narodu ulaza. I prvi komentar, braći i sese, poslije te džavojimane scene, te strašne paklene najave. Zašto ovo govorimo? Zato što je to projava života u tami, u oblasti tame. To je život u sjenci smrti. To je to o čemu je prorok Isaije govorio. To je prorokiseja, braći i sestre. Nije to neki njegov doživljaj ili trip. To je viđenje duhom svetim. Obrast smrti i život u sjenci smrti. E kad se živi u toj oblasti, onda taj televizijski šov postaje zabava. On se iščekuje. On se sa velikom rasχυdom gleda i on izaziva osmije. koji će biti zamijenjen škrgutom zuba. Hiperboličan smijek, kažu sveti oci, je odlika satane. On ili škrguće zubima, ili se neuravnoteženo smije. I kad god čujete nekoga da se kreveli, da se smije pretjerano, znajte da ga demon nadahnuje. To je tako, braći i sestre u tim televizijskim zabavama, u tim ognjištima naroda koji se izrodio, odvojio od očevine, od džedovine, od hramova Božih, od domova naših, od svetih oltara, svetih prestola, svetih krstova, svetoga evanđelja i vezao se za televiziju preko nje, I u svjetlosti, onoj plavičastoj svjetlosti sa televizijskih ekrana, a to je svjetlost koja svijetli u oblasti smrti, čuli smo strašne riječi. Prvo što je izgovorio, bijele braće i sese, takva hula, takva nečistota izašla iz njega. Pritom, ne stidljivo, ne ajde da proba, nego oholo. Znat. Zašto je to tako? Zato što mu raspoloženje, narodno raspoloženje daje pravo da tako bluje. U vremenima Svetoga Sava, taj mradić, bio bi smatran za ugroženo dijete koje je ugroženo zbog grijehova roditeljskih, jer djeca pod teretom roditelja bivaju ugrožene, braćo i sestri, teškim duhom i sile smrti i dejstvo tame u njihova biće. Ovaj mladić On je tipičan potomak dvadesetog vijeka. Nikao je u osvitu dvadesetprvog i najavljuje kakvi će plodovi da nam niču, konkretno u našem narodu. Ako je to nova generacija, braćo i sestre, ako će takva omladina da nam bude, ako će takve zabave da nam se serviraju. Ako će takva muka smijeh da nam izaziva, onda treba očekivati ubrzo propas. I našega naroda treba ubrzo očekivati propas čovječanstva, treba ubrzo... Očekivati i spremati se za pojavu samoga Antihrista. Jer ako je takva ova generacija, kakva će biti sledeća? Ako se nadovežu jedna na drugu, eto uslova. To je ta atmosfera, sad možemo i krajnje otvoreno, sad možemo i ovično da nastupimo kaže knes tame i malo po malo priprema atmosferu da se zacari u oblasti tame i njegova pojava i Sijenka da padne na žitelje te oblasti. Sijenka smrti je sijenka satanina. Oblast tame je obrast gdje satana vrada braće i sestre. Taj nepokorni i neposlušni anđel, Taj nepokorni prvo anđel, Taj gordeljivac, i načovni jeste knez tame i njegova veličina a nekada je zaista bio veliki prvo angel svjetlonoša on je danas knez tame i ta njegova veličina veličina njegove gordosti Baca Sijenku Smrti Na sve žitelje Koji žive U oblasi njegovoj A znate li koja je to oblast Braće i sestre Oblast tame I gdje ljudi žive A da im je Sijenka Smrti na licu I na srcu To je onaj prostor koji nije obasjan svjetlošću velikom koja evo zasija dogaskom onoga koji jeste svjetlost koji je svjetlost od svjetlosti kako nas simbol vjere uči dakle od dogaskog Gospoda i Boga I spasa našega Isusa Hrista. Njegovim dolazkom u svijet došla je velika svjetlost. I počele da svijetli u oblasti smrti. Gdje je ta svjetlost, braći se, ovu tamu i te kako vidimo? Gustu tamu. Tu tamu ne vide samo oni koji je drže za svjetlost. Tu tamu ne vide oni koji se prosvećuju njome. Tu tamu ne vide oni koji se zabavljaju u oblasti smrti. Tu tamu ne vide oni koji je potajni škrgut zuba, ona muka, ona tjeskoba, koja vlada u demona, a koja je vješto istaknuta kao zabava, kao veselje, kao šou. Oni koji se zabavljaju na taj način, oni ne vide da je to tama. I kao posledicu tog slijepila ne vide svjetlost veliku, istinitu. Svjetlost od svjetlosti ne vide Boga istinitog od Boga istinitog, jer ih je pretjerano dugo gledanje u oči zmine, a satane zmija, drakon, kažu da zmija svojim pogledom hipnotiše žrtvu i onda lako uliva otrov svoju nju. Tako i čovjek. Kako nas uče savremeni sveti oci koji ima televiziju u kući I koji je gleda On gleda zmiju u oči I biva hipnotisan U slučaju da dovezi u hram tako kaže jedan od velikih otaca naše crkve Savremenih otaca Arhimandrit Rafael Karelin On kao leš Koji stoji Ali ne može da opšti sa Bogom On hipnotisan, on je pun demonskog otrova. Uspije nekako da dođe, ali to će on sam posvjedočiti. Jedva čeka da izađe. I mu se vrti u glavi u hramu. On ništa ne razumije, ali bukvalno ništa. On nema nikakvu potrebu za hramu. On se u hramu prosto ne napaja. On ne gleda sa pažnjom. Nije kao pred televizijskim ekranom da je fiksiran očima za dešavanje, da sve sluša, da sve pamti, da sve na pamet zna, da svoj život usklađuje sa televizijskim programom. Nije tako u hramu, u hramu jedva obstaje svjetlost veliku on ne traži, on ne vidi, on ne ljubi. A ta velika svjetlost, braći i sestre, koju je prorok najavio, a koje je evo svjetli u oblasti i sjeni smrti, jeste svjetlost crkve. Crkva je, kako kažu i uče nas mistici, dakle naši sveti oci, polje svjetlosti, blagodatne, vječne, nestvorene svjetlosti. I mi ulazeći u nju, Uključujući se u njenu liturgijski prostor i ritam, mi ulazimo u polje velike svjetlosti i tama koja je u nama, na koju smo se, na žalost, i navikli, polako nas napušta. Ne bez krika, ne bez bola, ne bez trzaja, ne bez kidanja, to su svi oni procesi koji imamo i dok stojimo u hramu dok stojimo na molitvi, dok čitamo sveštene knjige, sveta ta evanđelja, dok se trudimo da primimo svjetlost, kako? a pa ne tako što ćemo izaći na fizičku. Nije to ta svjetlost, braći i sestre. Sunce je samo simbol i u Carstvu nebeskom uopšte ga neće biti. Znate, sunca neće biti u Carstvu nebeskom. Zašto? A što ćemo? nam? U Kijevopečarskoj lavrih. Oci koji su vidjeli veliku svjetlost, kako je zasijala, oni uopšte nisu ni izlazili na svjetlost. Po petnaest godina nisu iskjeli i Zašto? Jer su vidjeli svjetlost veliku, gdje? U srcu. I zašto bi se izlazilo, kad je tu, kad je nezarazna, kad je večni dan, I kad je u nama, ne izvan nas, ulazeći u prostor crkve, braće i sestre, usvajajući riječi onoga koji jeste svjetlost, kroz njegove sveštene zapovijesti, mi primamo svjetlost u sebe. Kad god tvorimo volju gospodnju, kad god izvršavamo zapovijesti Božije, Kad poslušni crkvi, njenim sveštenoslužiteljima i njenom učenju, mi primamo svjetlost u sebe, pazite, veliku svjetlost, postepeno, i ona, onu tamu koja je u nama, tamu grijeha, tamu strasti i poroka, tamu naše pale i oboljele prirode istiskuje, I svjetlost velika zasija onda i u nama, i u našim srcima. Potencijalno, braćo i sese, ona obasijava svakoga čovjeka. Ali, ako mi budemo zavoljeli više tamu, više grije, strasti, poroke, ako se budemo zabavljali sa ovim svijetom, mi tu svjetlost, Nećemo vidjeti, iako je ona velika svjetlost. I u tome je velika opasnost, koja prijeti svima nama. U tu rupu tamnu upali su svi koji su napustili predanje pravoslavne crkve. Zašto? Zato što mnogi vjeruju. Biće dobro. Ona demonska i lažna nada. Oprostit će gospod onaj bolesni odnos prema spasenju. Sveti oci evo sutra ćemo da slavimo svetove Savu, kako je on primio tu svjetlost, braće i sese? I na koji način on prosvećivao naš rod? Uz veliki trud, veliki podvig i uz veliku poslušnost crkvi prvoslavnoj i njenom učenju, njenom poredku, njenoj sveštenoj disciplini. I malo po malo, malo po malo, podvig za podvigom, molitva za molitvom, post za postom, bdenje za bdenjem, trud na trud i svjetlost je ušla u njega i obasjala ga, te nam evo svjetli do dana današnjeg. A kako je to moguće ako nije primio vječnu svjetlost? Kako može ime jednog čovjeka, Ako može jedna ličnost iz 11. 12. vijeka da obasjava nas u 21. vijeku, kao što je ime Svetoga Save. Kako je to moguće, ako ta svjetlost nije snažnija od vremena, iako nije velika? I mi, braću i sestre, treba da je primimo danas. Nije to svjetlost Svetoga Save, on to nikad nije govorio, nikad nije propovjedao. To je svjetlost Svete Trojice, oca i Sina i Svetoga Duha, trosunčana svjetlost. A nju primamo isključivo u crkvi. Crkva je sijanje Božije. Crkva je svjetlost velika, braćo i sestri koja svijetli u tami i tama je neobuza. Znate li u kakvom vremenu mi živimo? U velikoj tami, u velikoj tami, nikad tam nije nije bilo. A crkva, evo, svijetli i nosi ne lampu, ne svjećicu, Nego nosi veliku svjetlost. Znate, nismo mi ovdje došli da se malo ogrijemo, malo dlanove da zagrijemo, malu svjetlost da vidimo da odmorimo oči od tame, od mraka, neku malu utjehu da dobijemo, da nas neko malo onako slegnuvši ramenima potavše i kaže, bit bolje, ne braći se, nismo mi došli u crkvu zbog toga ovdje smo došli da primimo veliku svjetlost iako je velika tama oko nas veliku nadu da imamo iako je oko nas vidite i sami beznadežno stanje beznadežno stanje to što nude nadu što govore da će biti bolje to će samo još veći bolj da izazove sve više samo samoubistava će biti braći se sve više ubistava sve više pljački, sve više nasilja, sve više ludila, bezumlja. I to velikog bezumlja. Zašto? Zato što govore da će biti bolje, a neće. Biće sve gore i gore, braćo i sestvo. Nemojte da vas zavaravaju. Sve gore će biti. Ovo malo što smo se brčkali u morima, ove hotele, plažu što smo podigli, aranžmane, agencije, će sve vjetar da oduva, vrgo brzo. Možda danas, možda sutra, i kraj, nema reforme. Kraj, sve srušeno, porušeno, opljačkano. Beznadežnost, a nama crkva daje nadu. Ovamo priča o životu u vremenu, koji smrt prekida, a nama crkva govori o vječnom životu. Vamo lažna radost i lažna zabava, a Gospod nas poziva na vječnu radost i na vječnu igru. Radujte se u onaj dan i igrajte, kaže Gospod, jer je velika plata vaša na nebesima. Nama govore ovdje o nekakvim državicama, nekakvim državama, nekakvim unijama, nekakvim paktovima, ovome, onome. A nas, gospod, kroz poziva da se pripremimo. Pa kaže, čuli ste u evanđelju, čim je Jovan bio zatvoren, čim ga je Irod zatvorio, čim su se usta proročka zatvorila, progovorila su Božija. I šta je Bog rekao prvo? Pokajte se, približivo se carstvo nebesko. A Bog ako govori u one dane, prije više od 2000 godina, on isti danas govori potpuno svježe, kao da je prvi put progovorio danas, jer je riječ Božja vječna. Kao da smo prvi put danas čuli te riječi. I potrudimo se da bude tako. Pored svega ovoga što nam govore, što nam najavljuju, što nam obećavaju, na šta nas navlače, klasični metod narkodilera. Uzmi malo, navuci se, pa ćeš da trčiš za mnom. A gospod, kroz svete kampanje, kroz sve te glasnogovornike, obmanjivače, lažne učitelje, lažne spasitelje, kako je samo bijedno izgledao jedan od njihovih dana koji nudi pomoć, a gledaš ga samo što umrlo nije. Samo što umrlo nije. Samo što mu koža kao folija nije spalen iz skelet. I skelet zajedno sa njom u grobu. Srvima u usta, a on govori o pobjedama. Bjedno, braći i sestra, bjedno i jadno, a Bog u isto vrijeme, evo danas, govori među njima, i to je njegovo snishođenje, isti je kao da smirem, ljudi buncaju, Pričaju, fantaziraju, obećavaju, a on smireni sin Božiji. Sve držite, ne namećujući svoje božanstvo. Vidite kako je smiren do te mjere da mi upadamo u bezumje, da mi više i ne računamo na njega. Mi mislimo to je tako crkva, malo ćemo je čušnuti, malo zaprijetiti, malo nasilje, malo ovako. To je braći i sese, crkva je. Sam Bog među ljudima, u narodu, u državi, ali ti ih smire, nenametlju, dovoljno bi bile samo jedna pomisao pojačana da aktivira, mobiliše sva angelska vojnstva, znate, i da se u ovoj zemlji i u ovoj državi i u bilo kojoj državi zavede vanredno stanje. Zato za koliko? Za manje od jednog terena, potpuno novo stanje. Kakve revolucije, kakvi neredi? Ne. A Hangel Mihail dobio bogoslu i sve je drugačije. Sve se promijenilo. Odmah. A to bi bilo nasilno. To jeste sila božija, ali i nasilje. Svi bi smo se postrojili Prvi bi bili zadnji, zadnji bi bili prvi. I sveti arhistratik Mihajl išao bi u smotru i gledao nas svojim serafimskim ognjenim pogledom, da vidi imali svjetlosti Boga njegovog u nama ili je tama zavladala. A tama demonska a se boji serafimskog pogleda, braću i ses. Satana se plaši arhangela Mihaila. Oblast tame drhti od prisustva nebeskog vojskovođe. A gospod ne radi tako, evo vidimo, nego je tiho prisutan u našoj crkvi, u našim hramovima, u našim zadužbinama, ono što su nam oci, džedovi, prađedovi, sveti, zidali, ostavljali, da bi se tu sa Bogom srijetali, od Boga učili, nadi, vjeri i životu vječnom, da možemo i mi da ga čujemo u ovom vremenu, kako nam govori, pokajte se, približilo se carstvo nebesko. Pustimo, braći i sestre, te niske jeftine, male projekte. To je sitno, sitno, sitno. Gospod najavljuje carstvo nebesko, novo carstvo, ne neke male reforme, novo carstvo. I poziva nas da uđemo u njega. On je došao da ga otvori. Car nas poziva. Prorok je najavio, a sad sam car, Isus Hristos, je sin Boži Bog. Sad caruje sa Ocem i Duhom Svetim, jer carstvo nebesko je carstvo čije, braći i svest? Molim? Čije je carstvo nebesko? I Svetoga Duha. Ako je sin sa nama, carstvo otvorno, jer i njegovo je carstvo, blagosloveno carstvo oca i samo oca i sina samo sin i svetoga duha sada i uvijek i u vijekove vijekova, tako počinju liturgija ako je sin sa nama i otac i duh sveti su ako je sin цар nama se carstvo otvorilo, ali Da bi smo mogli da uđemo u njega, ne ulazi se u Carstvo nebeslo kao gomila, kao krpdo. nego na poziv i kroz pokajanje. Pokajte se, jer se približilo i jevo otvorilo Carstvo nebeslo. Ko hoće da uđe u njega, mora da se pokaje. A pokajanje je okretanje vica, ka svjetlosti od tame ka svjetlosti od grije ka, ka vrlini od demona ka Богу, od nevjere ka vjeri od prazne pobožnosti ka pravoslavnoj pobožnosti od mrtve vjere ka živoj djelatnoj vjeri da ти se vidi žulj na rukama da ti se vidi ožiljak na tijelu на души, на volji Kad vidimo da se domaćim trudi, njemu su ruke tvrde, znate. Tako i hrišćanin, ako se tudi živom vjerom, vidi se to na njemu, vidi se se tudi da se podvizava, kako bi se to reklo. To je živa vjera, a mrtve vjere ima ako koćete. Zato, utrudimo se, braći i sestre, i danas... Evo nas i sutra patrijarh očekuje Sveti Sava da nas vidi, da nas pogleda, da nas obiđe, provjeri. Potrudimo se da budemo živi vjerom. Potrudimo se da sagledamo u svjetlost veliku. Potrudimo se da uđemo u veliko carstvo Svete Trojice, a ne u neke jeftine saveze, jeftine unije, nego u carstvo nebesko koje se evo objavljuje kroz crkvu pravoslavnu i svi oni koji žele da nas odvoje od crkve Hristove od crkve svetosavske, od crkve apostolske pozivajući nas ne znam na kakve gozbe žele u suštini da nas odvoje od vječnoga života i od carstva nebeskog žele da nas odvoje od svjetlosti velike i uguraju i povuku zajedno sa sobom u tamu veliku, i umjesto osmijeha da čuju škrgut zuba. Neka bi dao gospoda svjetlost ovoga praznika, a danas je odanije Bogojavljenja, i izlazimo iz praznika Bogojavljenja kroz onaj bogoslužbeni ritem, Sutra već svetog savu srećemo, neka bi dao Gospod da svjetlo zbog ojavljenja zasija i u umu našem, prožme volju našu i u srcu našem. I da osjetimo da su zaista istinite riječi Božije, da se Carstvo nebesko i približilo i stiglo i objavilo i otvorilo, a mi pokajanjem, dakle djelatnim, podvižničkim životom, pokajničkim životom, vrvinskim, evanđelskim, pravoslavnim životom da uđemo u njega. I tamo postavši žitelji, dakle i sinovi tog carstva, carska djeca, carski sinovi kćeri, da pjevamo Bogu, ocu našem, da slavimo sina njegovo i spasitelja našeg, Sirom, ducha svetoga, госpoda животvornoga, a min Bože daj.